Andal san Andal san Andal san Andal san Sledići hadis 139. kaže Anil Anil Bera ibn Azib radijallahu anhu ma qal. Wa Bera ibn Azib radijallahu anhu ma, da je rekao hatabana nabiju sallallahu alejhi ve sellem adha ba'd salat. Kaže da je je khudbovi revisi sallallahu aleihi ve Na, uh, za uh, za kurbanjski bajram, jevu za kurbanjski bajram ba'de sala nakon na namaza. Potreže se tokoj prijedloga. Znači, A što je tako poslije namaza. Faqala man salla salatana wa nasaka nusukana faqad nusuk. Kaže poslanik se kaži ko je klanjao naš namaz. Wa nasaka i, i i zaklao uh, قربان ناش قربان فقد أساب نسوك كاري بترفيه ويهي عبرده ومن نسك قبل صلاة فلا نسوك له وكاجه انا كويه او چيني عبرد نسوك كويه زاقلو كوي زاقلو قربان تريه نمازه فلا نسوك له انا نيم قربانه تو تكسر فقال أبو برد ابن نيار Pa je rekao Ashab Ebu Burda ibn Jar sljedeće Hal Beraj ibn Aziv A to u stvari, bio Dajža Od Beraj ibn Aziv Ja Rasulallah Inni ne sektu šati Kable salati O Lahu Poslanić Ja sam zakla svoju ovcu prije namaza Prije Bajram namaza Otu enel jeme jomu etlin v šurbin, a znam, da je danas dan jela i pijeja. Ohah pev tu en takune štivolema juzbehhu fibeti, pa sem volio, želio da moja ca bude prvo nešto što će biti zakklano mo je kuč fedde Bahtošati, pa se zaal svoj ocu. O tak de to kaljen atja selah kaže je osam. Objedovao sam prije što sam došao na namaz. kaži kaže, šatu ke šatu lahmin. Tvoja ovca, ke Tvoja ovca je, kaže, uh, ovca mesa. Šta to znači ovca mesa? Šatu lahmin, znači, to, znači kao da si sadaku zaklava. Znači, tvoja ovca koja je zaklava, to je poput sadake občine. Znači nije, nije, znači, kurban. Šatuk, tvoja ovca je ovca, mjesa, znači obično, klasično mjesa. Ako si podijelio nekom, odijelio s kod sadako, a ne kao kurban. Znači vrijednost kurbanu. Ale ja, Rasulallah, ina indena anakan, ja, olahu poslanići. Ima kod nas, uh, ima kod nas žensko od koza, ima kod nas, kaže koza, anakan. وَهِيَ أَحَبُ بُلَيَّ مِنْ شَاْتَيْنَ Ona je men draža odvije u ovcem. أَفَ تُجْزِي عَنِّي Hoće ona biti dovoljna za mene? Znači, ponovo da zakuli, jer mu ne važi. قال نعم وَلَنْ تُجْزِيَ an أَحَدٍ بَعْدَك Da. A neće biti dovoljna nikom nakon tebe. Znači, ovo je tebi izuzetak sam. To je teks Adisa, u tefe kod aleja. Naći znači, ovo se možem ponovo prepisati, znači ista je priča ovdje. Da je poslanih selam na ovoj na ovoj hudbi, nakon namaza. Klanjali su namazi, i na ovoj hudbi je pojašnjavao propise klanja i vrijeme klanja. Pa je rekao, znači onaj ko klanja sa namaz i nakon toga zakolji kurban. Znači, i kaže, Esa Benusk, potrefio je obrede, obrede bajramske. Znači, ta, to je ta isprav postupio. A drugačiji, kaže, ko zakolje kurban, ono što je namiravno zakolje kurban, ko zakolje prije klanjanja bajram namaza, Nači ono što je zaklao, ono što zaklavne broji se to znači obično meso obično zabiha znači obično meso ako je podijel drugim broja se u sadaku međutim ne potpada pod kurbane ne ubroja se kurbano znači nije propisani način klanja kurbana pa kad je to čuo Abu burde radijallahu anhu kada je čuo to na hodbi od poslanika sa sa nem rekao mi rekao mi la postaci ja sam tako uradi iz tog, tog razloga Pa moj poslanik sallalahu alayhi wa sallam odgovorio da to što on uradio nije propisan, nije ispravno. Da se to ne broji kurbano, nego običnim planjem mesa. <kuh> pa je onda on spomenuo da ima drugu, da ima kozu, koja njemu jako draga, draža od u ovce, da li će ona biti dovoljna da, da nju zakulje kao kurban. I pa moj poslanik sallalahu odgovorio i rekao mu to znači, ovaj propis važi samo za tebe, ja žada da hukamo leke, vahdek min sajrlom, znači, važi propis samo za tebe, mimo ostalih članova umeta, da ostali ljude ne važi taj propis. Malem, to tim znači, ovdje je riječ o, o, o kozi koja je trebala do potpornih godina dana, vi znate propise da za ovdje se može zaklad mora imati najmanji šest meseci i više koza treba godnog dana krava dvije godine a deva deva pet godina deva pet godina deva nima kod nas pa tako da nije uglavnom ovaj hadis ukazuje na to znači ono što došlo do tekstu hadisa znači prvo da se klanja namaz prije hudbe da je to sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam naravno sada se u nima sallam šta ako se klanja, ovaj, namaz poslije hudbe, je li to bati ili nije bati, ili isprav, nije isprav je to samo mohalaf, je to sunnet je li to prekrišaju sunnetu, nesliđenje sunnetu a, je da, a, da, a da je ispravno, valjano dalje hadis ukazuje na to da ona ko namazu i nakon namaza zakolji taj potreb je sunat. I ti jedi je, di ono sve čim je zašel Muhammed sallahu alaihi wa sallam. Također da u toku gudbe, u kojoj spominu da onaj ko zakuli kurban prije namaza, da mu da, da, da ta kurbana, kurbanu, da se taj kurban ne broji kurbanom, da se ne prihvata. A onda o zanimu svar spominje Ibn Daqiq al poznati učenjak. I oni inače komentari su Umda ovaj, Umdatu lahkam I njegov komentar se smatra Najispravniji, najvaljaniji U smislu toga ono ko će preciznije Znači da vratim šta su rekli Mezobi preciznije onaj govor A ne uopće ono kao što radi ovako bez, sam, bez, bez detalja ulaženja U razilaženju učenjaka O podrođenjime sela Gdje bi na klik i spominje jednu zanimljivu stvaran, to je da vrijeme vrijeme kada je dozvoljeno da se kurban je nastupa onda kad se završi namaz. Što? Zato što je poslanik Sadlan Salon dozvolio da čini se završi namaz, ko hoće da ide, može da ide. Muz teha bi da sluša hudbu. U nas oba praksa što svi ostanu, niko ne mrdne dok se završi hudba, to je druga stvar. Dok se smo na drugim mjestima nije tako, način. u arbovskom svijetu nije tako, u arbovskom svijetu čini se klanja ke seklanja namaz pola ljudi pola meše da izađu ljudi izađu na polje čestita jedni drugima pričaju i tako dalje malo vrlo malo ljudi ostani manjinac kao neki koji slušaju razid se totalno i što istina nema ja smetnjenu tamo naš je vini tamo a ibn dakikulaj kaže wala shakka kaže ima sumnji kaže da je povansko značenje hadisa da pa se misli u stvari da posle namaza da ja, pozlimo namaza znači ka spre za namazom da onda, onda nastaje a, vrijeme klanja vrijeme klanja ovaj right. kurbana da dozvolim tada zakolji ako ovde govorimo da neko kokolji ako ne bi prisustvovao bar na namazu pa zakolji ili neko nekog zaduži da se zakolji da bi u tom mjestu se klanja bajrem namaz, znači trebao čekati ibriti ondje gdje, u tom mjestu gdje živi, kad se klanja bajrem namaz, Jer neko može ranije ko kasnije klanje bajrem namaz. Čili se završi e, bajrem namaz, može se klati e, zastup, zato što je ovaj, u Hadisu spomenuti namaz, a ne dvije hudbe, se kada uslovi da mora biti poslije dvije hudbe. Dobro. E, zanimljivo da vodio Hadis također ukazuje na vrlo jednu bitnu stvar, a to je da onaj ko zakolji znači prije namaza da mu, da mu nije ispravan kurban pa makar bio džaa'id što čovjek ne zna makar bio džaa'id je ovo je zanimljivo ovaj ibn al baš pominje jedno, jedno pravilo to a to je ako se kaže naredbe i ono što je naređi, onda se naredi da se izvrši učini suprotno od ono kako je naređeno, nema prodanja u džehlu. Izvodi, navodi to kao pravilo ključenjaka. Kako je, recimo, naređeno da ti, kla, da ti klanjaš, da ti klanjaš, recimo, četiri rekata. I ti sad, kon, nisi, kad si počeo, naučio ti, počeo da klanjaš, ti kontaš, recimo, akšan namaz, tri, tri rekata. I ti svog džela kontaš, pa, onaj, pa na orbaš tri, onda dva, pa njami to je dobro. To je učin do faj. Pa njam dva rekata, na akşam umjesto tri dekate. I završiš namaz. Poslije toga pitaš nekog učenog, jer tekst u vjere, vjeri, ne znam, je. I pitaš učenog, ovaj, ovaj, ovaj, jel baš moram tri rekata kad na akşam, kao Muroš pa. Pa kanjo dva, kaže. Ja sad, sad njemu sa njemu taj, on se pita fetal mu mora red, moram pa namaz kad ne moraš ponoviti, jer žehla si to uradi, ne znao. Ne. Pa što pomra loda, znači po Bez obdjeva što iz džehla si uradi, pokreš to je to, naredno tako uradiš. Nisi potpuno taj rufn, po maza. A sa druge strane, kaže, bi da ono što je zabranjeno, da ono što je zabranjeno, da to, da to u stvari, ako ne uradiš, ono što je zabranjeno, pardon, kaže, osobe imaju uzrn, Ako i zaborava i džehla urade ono što je zabranjeno. Imaju uzrnat. Šta je dokaz zato? Kaže sane ani jadudla ala dalike emrhu sallallahu alajhi wasallam al musifi salati. Kaže ona s hadis zbrade ona musif salat onaj koji je pogrešno planjao namaz. Na skap u, u, u principu poslanika salaslam, pa alajhi wasallam se tri puta i reko reko neka lantemba Vrat se klanja je ti nisi kažu potpunio namaz Pa ga tri puta ga tako vratio Pa onda on je mu reku da ne zna bolji <kuh> Šta je ovdje pojenta? Kako, kako, kako se pravila odnosi na ovo? Kako se iz ovog hadisa Onaj koji je pogrešno klanio namazu Može zaključiti ovo za što je zaključio Šta je grišio onaj koji je pogrešno klanio namazu? Jel on nije uradio? Šta nije uradio? Nije bio smiren. Vraćao zbog nesmirenosti. Ja sad se to na tumačenje hadisa. Zbog čega on njega vraću? ga zbog toga što se nije smirivao u namazu. Jel smirivanje u namazu zabrana ili naredba? Ja sad uvod ima dolaze taj problem. Jel e, to menine smirenost u namazu, jel to naredba ili zabrana? Jel je zabrana brzo uklanjanja? Ako uzmemo zabrana brzo uklanjanja, Oni ga Nimo rekao ponovio ne na namaze prihod. A što? Ne znači, je da sto hadis ponovio ono što se onaj došla mu je za ono lično što je klanja pred njim, a za onaj prihod ni rekao mm. ponovo. A ti znači sa sa ljudi ima point znači ono što je lično poslanik sam da video konkretno se desilo rekao ponovitu pred njim što je klanja. Ako uzmemo da je naredjeno znači naredba da bude ismiru namaze nareda, tako? Znači, ovaj jedan taj hadis se može kazivati jedna i druga stvar, jedno i drugo mišljenje. Znači, musiju sala. Dokazuje se da da, da, onaj, da nema opredanja u tome, onom što je naređeno da uradi, da nema opredanja da, da može klanjati iz džehla, bez toga. Znači, oni je klanju, nije bio smirno namazu, klanju, pa ga vratio poslanicenam tri puta. Znači, mogu ono je nakon namaza reći poslanicenam reći ovaj, ovaj, što ti se ne smiriš u namazu? Pa vam rekuo, Ne dozvolite da tražiš mira. Dobro. Buduće bude smiren. Ja ajdalji. Da me kaže vrace Planja ponovo. Je l tako mogu je to vraćati? Međutim reko vrace Planja. Je l tako? E. To se ako tako tumačam podudara se s ovim ovde. Podudara se s ovim ovde da je mu rečem nešto konkretno, znači zakloje zakloje taj dan kurban prije prije namaza rekom znači ona ne ispravno Znači treba ponovat zaklata, ako će zaklata, treba ponovat smizu da im, ovaj sada razviraš kod toga ili il, klanje porvana vađebi ili nije. Znači, podudora se to utomaća. Međutim, se ima drugi problem. Što ovaj isti hadis, Musil Salah ukazuje na to da ono što je prije radio džehla, da vam nije rekao, poslani sada ponavi ti namaz. Naklanjaj koliko stignuš, naklanjavaj svaki dan ono što je sadio. Nima je rekao, otkrat islam, god dana, hajde naklanjaj za ti namaze. Se Ako se tako klanio, naklanjaj ti namazi. Nima rekao to, tako. Nego onom što je pred svojim očima ga ispravio. Tako dakle, da sa istim taha, tim hadisom dokazuju jedno i drugo i Oni dokazuju ko kaže, ne treba zbog džehla ponoviti ono što nisi uradio, a bio se ovo da uradiš, jer mu nije naredio da, da, da ponovno što je prije bilo. A ovi koji dokazuju da treba ponoviti džehlaš na naredbu, dokazuju ono što ga vratio tri puta na licu mjesta dokazuje s ovim ovdje hadisom da mu nije prihvatio onom što je zaklo Kurban prije namaza. Nim im rekao iz džehla, nisi znao, pa dobro, riječ sljedeći put ovaj, sljedeći put vod računa, o to me propisio ovakav. A, iz ti je tu sad, iz džehla, inšalada, molim Alaša da te to, jel? Jel ja, tako, razumijete o čemu govorimo? Znači, ova ovaj hadis ovdje o klanju Kurbana prije namaza ukazuje na to da mu iz džehla nije prihvaćeno to. Nismo prihvaćeno to što je promašio, nego nego je trebaje ponovo Tako isto i su mu sela. Izđehla mu nije prihvaćeno to što je pogrešno klanjao pred poslanika Sandanija. Nimo rekao da ga je pitao poslanik Sandanija odma i rekao što tako uklanjaš pa on kaže ja, što ne smiru na mazu. Znaš da je smiru na On rekao ja ne znam da je smiru na Aha, u budućim klanja ne može ne može više tako klanjati i prihvati to što je klanjao. Ne nego je ga ponovio. Vratio ga tri puta. Vratio ga tri puta da ponovi što ukazuje znači da mu je to neispravno ovaj a onda ono što je klanio prije toga nima rekao ponovite namaze tako da s jednim te istima dokazuje se dva stava učenjaka jer ima to poznato razlježenje unutar mezhiba kad, kad osoba iz džehla kad osoba iz džehla zaboravi nešto uradit ovaj, ne uradi nešto što, je, što treba da urade od ibadita Da li je imao prodanje u ton da ne traži se po taj bad. Oko toga me napoznato razješimo i činjenicama. Ja ne kažu treba izvaći isto ga pravilo znači kao lokalno fisko pravilo. E uh, jedni kažu mora ponovit. Ako je, to, ako je to manji broj moguće da se ponovi te i badita je radio, drugi kako veliki broj uh, spada sa njegovog voza, drugi kaže ne treba ponoviti u drugi po drugi ja uopšte ponov zato što zato nije niko nije rekao on musi salata podovi namazikov i planju prije toga na ispravno a onda on bi koji treba dokazuje s ovim s ovim hadisom on kaže da ne treba dokazuje istinitaj i nisu imaju i drugi naravno hadise koji kazuju na tu temu ali ali ja kako škakljavam na salata za za jedno i za drugo ima ima argumenta i duga je to tema samo govorim da ovaj da iz ovog hadisa sa ovim hadisom dokazuje se to, a onda istovremeno hadis Musil Sala dokazuje se slično ovo, a ta isti hadis može biti dokazan za, za drugih suprotnih stava. Dobro. Andalusam